Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsanin a yomidin Allahu në madhu wa rafalën dhe rojmë, dhe vetëm për ti indhimi dhe fali kërkojmë nër sallallahu dhata dhe bëkimet Allahot Shofri bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familet i shokët dhe të gjithatat që indhikin këtër rukë dhirën dhidh në fundë të kësaj bota Të nërë dhezër, edhe sot jemi në ditë gjumajë, në ligjeratën e zakonëshme parë namazit të gjumasë dhe në takimin e kaluar kemi filluar të trajtojmë një prej glierave të rëndësishme, prej përbërzve të rëndësishme të edukatës që duhet një besimtar në upajisme të. Kemi përmendur dhe sërë se edukata është një tretë e fesë dhe nuk paramendohet një besimtari kompletuar dhe nuk paramendohet një besimtar të mamë si duhet nëse nuk është i kujdetë shumë për aspektin edukatës. E që fatë këtë si është një sëdë, nuk po e gjejmë atë interesim të duhet për edukatë veçanëresht në shkollat edhe instituciones ati ku duhet me dëvërtet i kushtot dë vërmendje edukatës. Kemi marrë disa prej këture vlerave të rëndësishme dhe kemi përfundua në takimin e kaluar për ruajtjen e fshëhcive e cila është dëshmi e një besniknije që e ka besimtari. Neve në ndodhë jetë në përdyshme që ose të kemi një fshësi sekret që kemi në ujë me nda me dikend, ose dikur shtetër e ka një fshësia do me nda me neve. Njëri është i tilë, ju gjitha gjirat bëhem publike, dhe ju të gjitha ato që në ndodhin, apo probleme që me to bëllavachohemi, kemi dëshirë të gjithë me i dit. Në nënë tjetër, këtu probleme që ose këto sekrete fshëhtësi që nuk dy shumë i nda me tjerët, ju gjithë mund mundemi vetë me i, i bajtë. Kemi nevoj me i nda me diken. Dhe këtu del në shesh, nevoja për këtë edukatë. Edukatën e ruajtës e fshëhtësive. Në atyë kemi trejtuar, në në disa prej formave të për hapjen e fshërsive dhe sa të rrezikun mund të jetë. Megjithatë, edhe kemi të shpjeguar gjëra të tjera që kanë të bëjnë me fshërsi. Mos vetëm fshërsisë ndërveproz dhe përhapja e fshërsive të njerëzve shkakton pasojë të rënda në shoqëri. E unë dua sot më përmend diçka nga këto pasojë, të cilat e fuqizojnë atë që kemi thëndë në takimin e kaluar sësafë, e rëndësyshme që t'jemi besnik dhe t'iruajmë sekretet që na jemë besuar. Qëftë ato familjarë, bashkërëtore, po edhe shoshërorë. Nëse të kënjerëzitë, në në nëzër, përhapet mësruajtje e fshetsive, atëra fillimish kjo është një shaj se njerëzit kanë filuar të prishen në moralin dhe në sielën e tyjnën. Mungën besnikria, mungën mirë kuptimi, mungën siguria, e kur këtu mungojnë pa dushëm se janë treguas se shëqëria si ka punë mirë, nuk është në regun. Pra ndaj mi aftan kja si rezikë që shfaqet dhe si pasuj e shëmtuare mësë ruajtje së fshëhtësive. Gjithashtu të ndërrundazër, mungesa e kësaj edukate, ruajtje së fshëhtësive, të rëngon edhe për mungesin e sabret, që kënësian në nëngvlerat të ndëllidro njëra me tjetërën. Do të tëtë për hapët sekret e dikujtë të rëngon se s'ka bes një krië pa staj të rikon se s'ka sabër, nga se këtu janë të ndëllidro me zveti, edukata e ndërton edukatën, morali e ndërton moralin, vlera e ndërton vlerën, po adhe vlera e humbja e një vlera, shka këtojnë humbja në vlerës tjetër. Kështu shkon kjo, edhe ndërtimi, edhe rënimi, edhe rënimi është procesi për bashkët. Dhe nëse njerëzit i përhapin të metet e ty në, në të kuptim fshëhtësi, du ju janë besuar atër kanë kuptuar se e dyta mungon sabri. S'ka sabër mevojt. E monda diku, por i vlon në brandy me i tregu dikujt. Me ja shfaqsh dikujt. E mungesa e sabrit është treguas i keq, apo nuk është treguas i mirë. Sabri është i mirë. Mungesa e sabrit, mungesa e durimit nuk është nuk është treguas i mirë. Dhe gjitha është të, të ndërullëzër prej pasojave të këqia të rëzikshme që shkaktohen si pasoj apo i sil përhapja fshesive është edhe armitsia mes njerëzve. Njerët fillojnë më urejtë mes vete. Edhe dy pallet që ja kanë besu sekret një atjetërës por edhe përshrien të tjere të më. Nëse dikush e ka një sekret dhe nuk dhe me di tjetërin nga se e ndodin probleme, do të me di si me e trejtu këtë probleme. Do të me di si me i pajtu njerëzit. Nga njere, për shambull, dikush fletë për diken. Edhe thotë gaboa që i fola për te. Nuk oda është me fola, për shambull. Për shambull, Ta është nëse ne që kemi dërgju këtë për ti, shkojmi të regojma të qërët, ti a ke besu këtive që këtë foli për ty, a po, qëka shkaktot me spallëve? Armici. Shkaktot me syne uretje. Edhe pësën të është ta palë e parë që ka folë njët keqë. Mirë po, vetë fagët që kemi bartë një sekret e dikush që është i më fshes, s'ka pas qëf me e përhap, shkakton armicimes mes njërë zofën. Mjafton kjo shëmtim dhe pasojë e ran që shkaktohet nga mosruajtja e sekretëve të shëndetit. prej qieve domthon shumë të që i sjell domthon ë përhapja e shëndetit është edhe ë leukemia e cila i shpie njerëz në zili Po shahamu të lazer dikush ka fitu diçka atë. Ka thyrra caktume mujore. Po zdomë ditë tjetër tapa. I ka hallall ai fiton tamam. Mi po çanë beson neve, po të ka fitu diçka atë. Po se bot moda sa njerëz tani më herë po e ke çku, po e ke çkuptojnë, nuk po nuk po e presin mirë lajmin e mirë fatlecish tek këto radhë dhe shkon e përhap. Nëse e përhap, nëse ja, ja, ja, nuk jarumë këtë sekret, ajë që si ka fitu fillon me i lakmu. E ku të lakmën, nuk nohën të lakmia, po vazhdan të zilijet e gjelëzija. E pasaj vazhdan të para gjykimet, e ku shënit që i ka bo, e me konë kon ashtot që i edhon i kësha bo, me fillon të ashtë ato kalkulimet negativë atë këtësisht, që rralesht, nga nga nga një sekret i përhapun ka lanë lakmiën, nga lakmia në xilie, nga zilia e kështu, ekzëmë rapo. Është no, thjesht një lajm ju i rrutu si duhet, shiko sa probleme të mund të më, mund të më shkaktuam. Të ndllozi këna musafir nga ambasadat e Turqisë, të shoni vën don pak haple mund të mund të marr. Është i deleguimi i dyanimit bashisë së armët e Turqisë andaj të ndëvezat pasojat janë të shumta dhe ka shumë çka të folet. Të dua më përmbyll pasqimin e dhe musafirin këto sot. Dhe ka dëshirë qytetarë të xhamatit me Dëstofial në, në për të javën e mundsi padyshim se është nder për ne që na kanë vizituar dhe na kanë ardhur. Mirpo në kadrë do thaj që kemi duke trajtuar për përhapjen e sekreteve dhe fshehësive. Ka pasur atë në në shoqi. Më mbetet veç më të përfunduar një gjë me një me një pik të rradhas pse ndodhë njerëz me i përhap të metat? Pse ndodhë kja apëton? Pse se mojë njerëzit se kretin? E para është përshka këse njerëzit kanë dëshirë di ka me u të regu që dinë diqka apëton. E kepo kërë e përshamë njërë nuk kam e që kam u kalzu, e thëtë, qëka diun e zdi një apëm? Edhe i a ja përhap diku i të metin. Nuk mund është mu afirmu dhe nuk mund është mu ngritë duke përhap se kret dhe ngritesh duke tregu aftësitë dhe kapacitetet uet që ti ke. Por duke qenë prop me të njerëzve, e nganë po mu tregu se çka diunë s'dinë ju dhe mu ngrit çështi e prop të keq. Dhe kjo është një pjesë eve padyshim ju jo fistikë që me e shtuin njeriu më i prop sekret të njerëzve. Gjithashtu të pyesoj që njerëz shtuin me i prop sekret është mos nyhet vetë vetes afton. Gjasë kur din hallin vetës, i thua mos më ka vazo bursën e moja. Apo, andaj di hallin vetës Nuk e din hallën, nukosa për li se se kum diç se moj, e po do të më ditë prapë. Mos njëja vetë të bën çet për hapet. Sekreti. Këra dëshira për hakmarrje. Ato sekretë kanë një konkur që ka pasur më të mirë, si të prishën, hyllamia për hap sekret edhe fshësit. Kjo është hakmarrja që nuk ka cilësi e besimtare apo. Me përsyve që bën njerëz më për hap sekret edhe fshësit edhe është edhe dëshira për hakmarrje. Nga se Tash e ka çpërdor afërsin që ka pasur të kaluar me dikën dhe tash i revanșohet duke e shantazhuar dhe duke i prrap ato tmeta për tu për tu hakmorr. Dhe kjo është padyshim një pej, prej prej cilësive të ulta që nuk duhet besimtari me me i pasu. Dhe arsyeja e tjera që e shtyn një njeri me i prrap tmeta apo me prap sekret apo fshëzë dikujt. Ne vendonim bidë që ne ta kuptojmë drejt këtë çështje, timi besnik, timi i durueshëm dhe tirojmë shërcitë e njëri tjetrit osen në të kundërt mos të bëhemi bartës së fshesive. Po të themi mos më trego, nga se nuk garantoj, nuk jam i sigurt. Tlutna trgojëdë dikutë të kët fshesë dhe kët kët sekret që ti e ke. Allah na ruaj nga çdo e keqe, Allah na ruaj nga përhapija e e e e punëve të të, të të liga punë të këqija. Zot na ndihmo që ne të ndërtohemi si besimtarë si duhet, edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e durimit. Erë në aspekt në dukimit dhe moralit pikrështë si kurse në kamësu Allahu Gjellaluhu dhe pejgamberi sallallahu al-sallam. Unë me kaqë për edhe u fund, ju safat regullojnë sot këni mundësi, plesoni mirë dhe të unë mirë dhe ne po japim fjallin edhe Musafish në kardë, dhe najta në gjëjmë e mëmendja, zotë ju shpullet. Me kaqë për edhe u fund, sallallahu al-Muhammad wa al-Ali, sallallahu al-Sallam, të slimin këthira.